Урсула ЛЕГУІН. Гуін. Чарівник земномор'я. Текст читає Сергій Робчук. Полювання. Гет залишив оселі Огіона ще у досвіта і в зимових сутінках рушив униз до узбережжя. О півдні він дістався до Гонського порту. Огіон дав йому замість розкішного оскільського вбрання, міцне зимове взуття, сорочку, шкіряну камізельку і теплу білизну. Але для зимових мандрів Гед залишив собі дорогий плащ, підбитий хутром пилаві. У цьому плащі, тримаючи лише темного тисового ціпка, він підійшов до міської брами. Вартові, що стояли там, одразу збагнули, що перед ними чаклун. Вони без жодних запитань пропустили геда у місто і ще довго дивилися йому вслід, доки він не зник за поворотом вулиці, що вела до порту. На пристанях і в будинку морської громади гед намагався знайти корабель, який би прямував на північ або на захід, до Енлада, Андрада, Аранеї. Але скрізь йому відповідали, що жодне судно аж до свята зимового сонцестояння не вийде із тихої гавані Гонського порту. За такої непевної погоди навіть рибалки не ризикують виходити у море. У будинку морської громади Геда нагодували простим обідом, ті клунами вже ніколи не доводиться платити за їжу. Він трохи посидів у товаристві портових вантажників, матросів і заклиначів погоди, насолоджуючись їхніми розважливими небагатослівними розмовами і тихим жебонінням гонської говірки. Наразі Гедові захотілося назавжди залишитися тут, на дощему в серці рідних землях Гонту, і зажити поруч з цими людьми простим невибагливим життям. Якби він тільки міг забути про свою магічну силу, що принесла йому стільки злигоднів, і позбутися страху, що й досі невідступно слідував за ним. Але то були лише його мрії. Мета угоди була іншою він не став довго затримуватись у порту, дізнавшись, що жоден корабель не вийде в море, пішов берегом уздовж протоки на північ від міста, і незабаром добрався до невеликого рибальського селища, де виявилося не так уже й складно напитати човен на продаж. Суденця продавав старий моряк, котрий до того ж був добрячим пройдою. Посудина завдовжки 12 ліктів була наскрізь побита шашелем і подірявлена щілинами, крізь які сочилась вода. У такому човні було небезпечно виходити у море. Та ще й рибалка зажадав надто велику плату, вимагаючи накласти закляття від морської погибелі на нього та його сина. Та це й не дивно, адже рибалки Гонту не бояться нічого, крім моря. А втім, правду кажучи, навіть ці закляття, що так цінувалися на берегах Північного архіпелагу, Нікого не рятували від штормових вітрів та високих бурунів. Одначе, коли закляття накладав досвідчений чарівник, який знався на морській науці, то його чари все ж таки на певний час захищали моряків від небезпек. Накладаючи чари, Гет постарався на совість. Він чаклував цілу ніч і день, працював у певноій терпляче, не пропускаючи жодної дрібниці, щоправда, його думки у цей час блукали далекими стежками царства Темряви, де причаїлося невловима тінь. Тож після того, як Гед наклав і закріпив закляття, то відчув страшенно втому. Він переночував у рибальській халупі, лежачи в гамаку, сплетеному з китової шкіри. Вранці від нього ткнуло в'яленою рибою. На світанку Гед вирушив до бухти біля північного мису, де старий тримав купленого хлопцем човна. Чаклун штовхнув суденце від берега і, відразу скріщілений у днищі, човен почав наповнюватися водою. М'яку та легко мовкіт. Гет заплигнув у човен і почав за допомогою магічних чар і пари рук вирівнювати покручені дошки та дерев'яні цвяхи, як це колись бувало він робив разом із печварі на лоу-торнінгу. Поступово на березі зібрався гурт острів'ян, які задалік мовчки спостерігали за його вправними рухами. В ряди до них доносилося тихе бурмотіння мага. Зрештою Гет зробив усе ретельно і надійно, терпляче припасовуючи кожну дощечку та затикаючи кожну щелинку. Наклавши закляття, Гет поставив замість щогли тисову палицю, яку йому подарував Огіон. Відтак примоцував до неї дерев'яну рею завдовжки трілікті і напнув виткане з вітру та магічних слів квадратне вітрило. Білий начисніг на вершині гори Гонд. Жінки не зводили очей, пильнуючи за його зграбними рухами і тільки заздрісно зітхали. Ставши під щоглою, Гет надув Черевним леготом своє вітрило, і човен, легко ковзаючи по морському плесі, вийшов із бухти і взяв курс на сторожеві скелі. Коли рибалки на березі побачили, як переродився старий дірявий човен, що тепер немовчайка стрімко летів під білосніжним вітрилом, вони радісно закричали, засміялися і почали розмахувати руками, вигуками вітаючи геда. Озирнувшись на мить, хлопець побачив, як приязно вони проводять його поглядами, зюрмавшись. У тіні велетенських північних скель, над якими спинаються сягаючи хмар, засніжені вершини Гонту. Гед минув бухтою сторожові скелі і вийшов у Гонське море, спрямувавши човен на північний захід. Він сподівався пройти повз північні береги острова Оранеї, прямуючи тим самим шляхом, яким прилетів на Гонт, прибравши подобу сокола. У Геда не було жодного одного плану, він просто плив назад. Адже переслідуючи сокола що день і ніч Мчав на наперекіру сім вітрам, тінь могла заблукати, і тепер марно намагалася віднайти сліди своєї жертви. Бо й до свого примарного світу вона вже не могла повернутися, не здолавши молодого чаклуна, котрий тепер відкрито плив їй на зустріч. Якщо вже Гедові судилося зустріти тінь, то він валів, щоб це сталося серед морських просторів. Утім хлопець достеменно не розумів, чому саме він так боїться зустрітися з тінню, стоячи на твердій землі. Можливо, цей страх пояснювався усвідомленням того, що морські безодні, хоча й породжують бурі та різних чудовиськ, проте не мають нічого спільного зі злом, що зароджується лише на землі. Там у царстві Пітьмі, де колись побував Гет, немає ні морів, ні швидкоплинних річок, ні дзвінких джерел. Смерть не знає води, вона уособлює пустелю. І хоча взимку море також могло бути небезпечним, проте зараз саме його мінливість і непостійність Здавалися Гедові тією рятівною соломинкою, яка допоможе йому в смертельному двобої. Навіть якщо він зустріне тінь тут, думав Гет, то зможе схопити її і вагою власного тіла потягне потвору в безодню морських глибин, не випускаючи її зі смертельних обіймів. Звідти вона вже ніколи не підніметься нагору, і тоді ціною власного життя він покладе край злу, яке колись випустив у світ живих. Гет продовжував впливти буремними хвилями над якими похмуро клубочилися пошарпані хмари. Тепер він обходився без магії і цілком поклався на долю, співавши у вітрило свіжий північно-західний вітер. Утім, без магії було доволі важко тримати обраний курс серед розбурханого моря. Але хлопець на це не зважав, пильно вдивляючись у морську далечінь. Дружина рибалки дала йому на дорогу хлібину і з банок води тож порівнявшись із Камеберською скелею, єдиним островом між Гонтом та Оранеєю, він пообідав, подумки подякувавши мовчазній Гонтійці, котра потурбувалася про нього. Усе далі на захід відпливав гет від крихітного острівця. З неба мжичив дрібний дощик у перемеж із мокрим снігом. Навколо не було ані суденця, ані птаха над безмежним морем. Скрізь панувала тиша. Її порушували лише рипіння човна та сичання хвиль, що билися об борт. Нічого не змінювалося навколо, лише хвилі невтомно набігали одна на одну, і хмари сунули кудись за обрій. Так само, як і тоді, коли він соколом летів, утікаючи з оскіля. Але того разу він прямував на схід, а зараз тим самим шляхом повертався на захід. На горизонті й досі було порожньо. Вкрай виснажений гет намагався хоч щось розгледіти у цій холодній порожнечі. «Ну ж бо давай, потворо!» – пробурмотів він. «Нападай, чого ти чекаєш?» Відповіді не було. Серед темного мороку нічого навіть не ворухнулося. Проте хлопець чітко усвідомлював, що потвора десь поряд і намагається навпомацки натрапити на його холодний слід. І тоді він, раптом втративши самовладання, закричав. «Я тут! Я, Гед Яструб, викликаю тебе на двобій!» Засичали хвилі. Рипнув човен і тихо забриніло пружне білосніжне вітрило. Летіли миттєвості. Гет чекав спершу з рукою на тисову щоглу човна і, вдивляючись у крижану мряку, що з півночі повільно насувалася на море. Минуло ще декілька хвилин, і крізь пилену дощу Гет побачив, що понад морем до нього наближається тінь. Тепер, переслідуючи його серед овіяних шаленими вітрами морських просторів, вона відкинула подобу оскільського весляра Скіорха, не була ані перевертним Ані страхітливим звіром, молочіння кого перше зщепилася з гедом на Оровському пагорбі. Тінь, нарешті, вже мала певну форму і тілесну оболонку, яку можна було побачити навіть удень. Невідступно переслідуючи геда, тень висатила з нього багато сили, живлячись нею і його страхом. Тож можливо, що тепер саме завдяки цій силі тінь з'явилася на поклик геда серед білого дня, не чекаючи сутінків. Тепер потвора вельми нагадувала людину. Але її постать, будучи за своєю сутністю породженням темряви, тіні не відкидала. Тьм'яна бестія з драглистими обрисами Скрадалася над морськими хвилями, прямуючи від островів Гирлищ у напрямку Гонту. Їй було нелегко долати хвилі та боротися зі шквальним вітром. Холодний дощ наскрізь пронизував її нестійку оболонку. Викликавши тінь серед білого дня, Гет отримав перевагу над нею. Світло засліплювало потвору. І вона не помітила хлопця. Він першим побачив її, але вони одразу впізнали одне одного. Посеред безмежної пустелі зимового дня Гет побачив істоту, яка наводила на нього такий жах. Вітер відносив човна трохи обік від неї, і Гед не міг її добре розгледіти. Але тінь поступово наближалася до нього, хоча Гет не міг сказати, рухалася вона чи ні. Нарешті потвора побачила його. Хлопець із невимовним жахом згадував крижаний дотик її імлистого тіла і нестерпний біль від невидимих зубів, а проте продовжував чекати, не рухаючись з місця. Відтак коротким закляттям викликав чарівний вітер і дужим потоком, напинаючи вітрила, погнав човен на зустріч потворі, що тьм'яно мріла над сірими хвилями. Натомість тінь раптом захвилювалася немов од вітру і, не зронившись звуку, повернулася та кинулася навтюки. Вона мчала на північ, долаючи спротив свіжого вітру, Гед не відставав од неї. і хвилі били йому в обличчя, та він на те не зважав. Надимаючи вітрила чарівним вітром, хлопець продовжував переслідувати втікачку, немов мисливець, що нацькував хортів на оточеного вовка. Вітрило його човна аж дзвеніло від вітру. Звичайна парусина вже давно подерлася. Човен, переслідуючи тінь, летів по морю, немов легке шумовиння яке під час шквалу наздоганяє хвилі, що біжать попереду. Несподівану тінь, рухаючись широким півколом, стала дещо тьм'янішою і прозорішою, ніж попервах. Тепер вона менше нагадувала людину, а радше скидалася на дим або темну хмару. Замить підкоплена буравієм, вона помчала у бік гонту. Гет при розвернув човна, який, стрибаючи наче дельфін, рушив на тіні, що розпливалася просто перед очима. Дощ зі снігом періщив Гедові в спину, застилаючи шлях непроникненною пеленою. За сотню кроків вже нічого не було видно. Штом зробився сильнішим, і тінь загубилася вдалині. Але, незважаючи на те, що потвора летіла над морем, Гед допевнено йшов по її сліду, немов бачив відбитки кіхтів на снігу. Човен стрімко розбивав хвилі. Піна на всі біч розліталася з-під його днища. Шалена гонитва тривала вже дуже довго. Нарешті почало смеркати. Гет знав, що за ці кілька годин вони залишили далеко позаду острів Гонд і зараз перебували десь на півдні, біля островів Співі і Торхевена. Втім, хто знає, може і їх вони вже проминули, опинившись у відкритих широтах. Гет не міг цього визначити, та зрештою йому було байдуже. Він полював, він йшов по сліду, а попереду нього летів його страх. І раптом Гет знову побачив тінь. Вітер на морі вщухав а дощі штормі ступали перед ним густим туманом. Крізь непроникну імлу, гет помітив потвору, що зачаїлося праворуч від нього. Чаклун вимовив закляття, переклав румпель і кинувся навздогін. Він плив майже на осліп, тому що туман дедалі густішав, мов би, закипаючи в тому місці, де його сірі пасма спліталися із чарівним вітром. Морок огортав човен блідою, сірою запоною. Проте щойно гет Промовив перші слова закляття, яке розганяє туман, як знову побачив тінь. Вона й досі трималася праворуч від човна. І безликі непевні обриси все ще нагадували людську голову, яку перекроював і пронизував сірий туман. Гет повернув човен, намагаючись наздогнати знесиленого ворога. І в ту ж мить тінь зникла, розчинившись у повітрі. А човен на повній швидкості налетів на мілину, і розбився надрузки, вдарившись об підводну скелю. Гед мало не вилетів за борт, але встиг схопитися за черівну щоглу патерицю до того, як його накрила велетенська хвиля. Оскаженіле море за виграшки підхопило невеликого човника і збурнуло його на прибережні скелі. Так само робить людина, намагаючись розбити тверду, вкриту водоростями мушлю. Міцною і справді черівною виявилася палиця, подарована огіоном. Вона не зламалася і тримала геде на поверхні води, наче суха колода. Не випускаючи патериці з рук, хлопець спірнув під воду, коли хвиля відкотилася назад від берега, а відтак опинився у морі, не розбившись об скелясте збережжя. Солона морська вода заходила йому в очі та ніздрі, але він, однак, намагався чинити опір стихії, борючись із могутніми хвилями. За скелями виднілася піщана улоговина. Гед зауважив її, коли в злетів злетів угору на гребені штормової хвилі. Що було сили, допомагаючи собі чарівною патерицею, він прагнув дістатися берега. Та хвилі не давали гедові взяти гору над ними, море кидало ним, як тріскою, намагаючись погасити тепло його тіла у своїх крижаних обіймах. Він так знесилів, що не міг уже рухати руками і не бачив перед собою ні берега, ні скель, ні рятівної піщаної смуги. Хлопця оточував тільки. Хаос води, який сліплював його, душив і тягнув на дно. І коли Гед уже майже втратив надію на порятунок, із густого туману виникла величезна хвиля, яка легко підхопила його і щосило жбурнула на піщану обмілину. Гед лежав міцно стискаючи в руці тисову патерицю. Хвилі в ряди ще докочувалися до нього, намагаючись затягнути у море, але дарма. Над берегом висів густий, наче молоко-туман. Трохи згодом засіялася снігова мжичка. Минуло багато часу, поки Гет зміг поворушитися. Ледве дихаючи, він важко відповз по піску подалі від моря. Настала непроникна ніч. Хлопець щось прошепотів, і в кінці тисової патериці спалахнув чарівний вогник. Отак освітлюючи собі дорогу, Гет помало повз на вершечок піщаної гори. Він був настільки виснажений, що ледве пересувався по мокрому холодному піску. Раз чи два йому навіть примарилося, що він опинився по той біч усього світу. Рівіння моря вщухло, а пісок, по якому він повз, перетворився на попіл і тьм'яно мерехтів під застиглими зорями царства пітьми. Але Гедеве було ніколи дослухатися до своїх марень. Він продовжував повзти по мокрому піску. І через деякий час знову почув і своє засапане дихання, і хиже завивання вітру, і крижані цівки дощу, що пронизував його до кісток. Урешті-решт, невтомно рухаючись, гет трохи зігрівся, а коли заповз між Дюни, де вітер уже не мав такої сили, як на відкритій місцевості, то зміг навіть звестися на ноги. Він вимовив закляття і сяйве на кінці патериці стало яскравішим. Чорна пітьма розсіялася, і хлопець, спираючись на палицю, спотикаючись і падаючи, рушив у глиб острова. Через деякий час, піднявшись на вершину пагорба, гет знову почув шепіт моря попереду і зрозумів, що дійшов до протилежного берега. Він потрапив не на острів, а на маленький клапоть постельної суші, піщану обмілену посеред бурхливого океану, яку обминають люди і кораблі. Гет був надто виснажений, щоб впадати у відчай, але з його грудей вирвалося щось схоже на ридання. Він зупинився і розгублено завмер, спершись на тисовий ціпок. Потім, повернувшись назад так, що вітер дув йому в спину, Пішов ліворуч від дюни, шукаючи видолунок, у якому можна було би серед скуйовдженої морської трави знайти хоча хоч якийсь прихисток. Коли гет підняв чарівний ціпок і оглядівся навколо, то побачив ледь помітний відблиск на межі круга світла, яке випромінював чарівний вогник. То була мокра від дощу дерев'яна стіна маленької, врослої у землю халупи. Хатина була настільки малою і неоковирною, що, здавалося, ніби її збудувала дитина. Хлопець постукав ціпком об низенький одвірок. Ніхто йому не відчинив. Тоді він штовхнув двері і ввійшов усередину. Для цього йому довелося нахилити голову мало не до пояса. А про те, щоб випростатися на повен зріст, взагалі не могло бути й мови. У вогнищі жевріло вугілля і в його тьм'яному відблиску гет розглядів чоловіка з довгим білим волоссям, котрий перелякано забився у темний куток. З купи лахміття на підлозі визирала ще одна людина, але було важко сказати, чоловік це чи жінка. «Не бійтеся, я не скривджу вас», – тихо сказав Гет. Люди не озивалися. Гет позирав то на одного, то на другого мешканця халупи, а вони сторожко стежили за кожним його рухом, вирячивши від жаху очі. Коли Гет поклав свій ціпок на підлогу, істота, що ховалася під купою ганчір'я, раптом тихо заплакала. Гет скинув з себе мокрий важкий плащ, роздягнувся догола і сів біля вогнища. «Дайте мені чимось накритися», – попросив він. Гет сильно захрип і ледве ворушив язиком. Від холоду в нього цокотіли зуби і держало все тіло. Але навіть якщо мешканці халупи зрозуміли його, то нічого не відповіли. Він простягнув руку і дістав з купи ганчір'я якусь шматину, яка колись, можливо, була козячою шкурою, але тепер її вкривали... Масні плями й бруд. Істота під купою лахміття закричала від страху, але гет не звернув на це уваги. Він насухо витерся і сказав Ви хоч маєте дрова, розпаліть нового, діду. Я випадково потрапив сюди, але не заподію вам ніякого лиха. Старий не поворухнувся, не зводячи погляду з геда. Ти мене розумієш знаєш гардійську мову. Гет подумав і знову запитав Може, ти говориш каргацькою? Почувши карваського вірку, старий, немов лялька-маріонетка, гойднув головою. Але на цьому розмова й урвалася, бо гед не знав каргатської мови. Зрештою, хлопець сам знайшов дрова, складені під стіною, розпалив вогонь, а тоді жестами попросив напитися, бо, наковтавшись гіркої морської води, відчував нудотну спрагу. Старий, уже привітніше вказав на величезну мушлю, у якій була вода. І підсунув до вогнища ще одну мушлю, наповнену смужками в'яленої риби. Гес хрестивши ноги перед вогнищем, напився води та втамував голод. А коли сили потроху стали повертатися до нього, спробував дізнатися, де він опинився. Навіть чарівний вітер не зміг би закинути його аж на каргацькі землі. Либоньці острівець знаходився десь у відкритих широтах, східніше від гонту, але західніше від Карегуард. Здавалося, неймовірним що на такому сіма забутому піщаному рифі могли жити люди. Втім, хто знає, можливо, їхній корабель розбився біля цих постельних берегів? Та зараз він був надто втомлений, щоб думати про це.